trijanskom kalendaru je 13. dan mjeseca Abana godine 1358. Taj kalendar sredinom 20. godine 20. stoljeća upotrebu uveo iranski vladar šah Reza Khan Pahlavi. Reza Khan je bio prvi šah u obitelji Pahlavi. Na vlasti je došao 1921 godine državnim udarom četiri godine kasnije iranski parlament ga je izabrao za šaha reza kan htio je obnoviti stari sjaj perzijskog carstva zato je uveo zoroastrijanski kalendar mjesec aban nazvan je prema starom perzijskom bodenom duhu koji donosi rosu i ponovno rođenje i obnovu pustinskih zemalja ali tog 13. dana mjeseca Abana 1358. godine dinastija Pahlavi i njihov projekt modernog Irana već su bili prošlost Šah Reza Pahlavi protjerani iz Irana, umirao je u Sjedinim američkim državama. Iz Irana protjerala ga je revolucija na čije se čelo stavio zagonetni i prijeteći klerik, ajatolah Ruholah Khomeini. U Iranu je vladao revolucionarni kaos i borba za vlast a stvari će tog 13. dana mjeseca Abana postati još dramatičniji. Da stvari budu jasnije, prema Gregorijanskom kalendaru riječ je o 4. studenom 1979. Tog 4. studentog 1979. godine, Muhammed Hašemi, student Teheranskog sveučilišta, pripremio se za smrt. Probudio se rano ujutro, oprao se prema ritualu, okrenuo prema jugozapadu, prema Meki i molio da postane mučenik. Hašemi je trebao biti student treće godine fizike, ali od 1978. nije pohađao predavanja. U Iranu je tada počela revolucija protiv šaha Rezepa Hlavija i njegovog autokratskog režima i Hašem je, kao i mnogi drugi studenti, aktivno sudjelovao u njoj. Ljudi poput Hašemija su slomili šahov režim, njegovu moćnu vojsku i obavještajne službe predvođene Savakom. Oni su pripremili teren za povratak ajatolaha Homeinija i oni su prema njegovoj volji Iran pretvarali u Islamsku republiku. Ali za taj četvrti studeni, studenti su spremali nešto što će tek potresti svijet. Mark Bowden u knjizi Ajatolahovi gosti piše. Bilo je to vrijeme vrtoglavo zabiti mladu Iranu. Osjećali su da ne oblikuju samo svoju budućnost, već budućnost cijele zemlje i svijeta. Zbacili su tiranina. Bila to sudbina ili ne, Hašem je na to tako gledao. Vodila ih je Allahova volja. Na kampusu se govorilo, sredili smo šaha, slijedeće su na redu Sjedinjene američke države. Nekoliko stotina studenata koji su se okupljali u mehaničkoj školi Amira Kabira, znali su zašto se okupljaju. Nešto se veliko planiralo, ali što bilo je poznato samo studentskim vođama poput Hašemija? Negdje oko šest sati, stojeći ispred prepune sobe, on je na dugačkom stolu razvio planove veleposlanstva Sjedinjenih američkih država, bili su to grubi nacrti kompleksa Udanjenog samo nekoliko blokova prema zapadu. Hašemi i njegove kolege iz studentskog vodstva su već više od jedan dana izviđali prostor američkog veleposlanstva. Penjali su se na krovove kuća ulicama koji su okruživale kompleks veleposlanstva. Pored njega vozili su se u autobusima na kat, čekali su u dugim redovima koji su se stvarali ispred ulaza u ponovno otvorenom američkom konzulatu. Na nacrtu mogao se vidjeti raspored ulaza, stražarskih mjesta i zgrada veleposlanstva. Hašemi je okupljenim studentima objavio da će njihov cilj biti napad na veleposlanstvo i njegovo zauzimanje. Iran, Šaha Rezepa Hlavija bio je najvjerniji američki saveznik na Srednjem istoku. Godine 1953. mladi Šah je pokušao otpustiti popularnog premijera Muhameda Mossadeka. Premijerove pristalice izašle su na ulice i prisilile mladog Šaha na bijegi zemlje. Vlast su mu vratile Sjedine američke države i Velika Britanija. Njihove obavještene organizacije organizirale su Mosadekovo zbacivanje s vlasti. Od tada Šahova je sudbina čvrsto bila vezana uz Sjedinjene američke države. U Iranu su bile velike američke prislušne baze koje su nadzirale Jug Sovjetskog saveza. Šah je dobar dio novca, dobivenog prodajom ogromnih iranskih rezervi nafte, trošio na skupo američko naoružanje. Šah je htio stvoriti vele silu u Srednjoj Aziji. Sjedine države su mu dopustile da kupuje svo oružje osim nuklearnog. Iran je bio jedna od rijetkih muslimanskih zemalja koje su priznale državu Izraelu. Iran je tijekom naftnog embarga prodavao naftu Izraelu. Šah je htio modernu regionalnu supersilu, SAD nisu imale problem s tim planom, dokod je šah bio njihov saveznik i kupac. Tim Miner u svojoj povijesti Cije, američke središnje obavještajne agencije piše. 31. prosinca 1977. u zdravici Šahu održanoj na raskošnoj državničkoj večeri, predsjednik SAD-a Jimmy Carter nazvao je Iran otokom stabilnosti u moru previranja. Taj su pogled već 15 godina potvrđivali i ponavljali cini špijuni i analitičari. Bila to u stvari fraza kojom se sam Šah opisivao. U kolovozu 1978. Cija je uvjeravala bijelu kuću da Iranu ne prijeti revolucija. Par tjedana kasnije na ulicama iranskih gradova izbili su neredi. Analitičari Cije su direktoru admiralu stensfieldu Turneru poslali nacrt nacionalne obavještajne procjene na u Iranu. U njemu je pisalo da će se šah na vlasti zadržati barem još deset godina. Ili neće. Turner je nacrt proglasio besmislenim i odbio ga potpisati. 16. siječnja 1979. Šah je pobjegao iz Irana. Otišao je na odmor, s kojeg se neće vratiti. Prvog veljače u zemlju se vratio ajatolah ruhola Homeini. Povratak je opisao novinar magazina Time u članku pod naslovom Počinje Homeini Evaira, objavljenom 12. veljače 1979. Milijuni ljudi stizali su u Teheran iz svih dijelova zemlje. Poredali su se uz 30 km dug put koji je vodio do groblja Bashir Zahra, gdje su pokopani mnogi mučenici revolucije, kako bi vidjeli ajatolaha. Sveti je došao, vihali su, on je svjetlo naših života. Pritisak ljudi bio je toliki, da je Homeini na rukama morao biti iznesen iz automobilske povorke, kako bi se ukrcao u helikopter koji ga je prevezao preko zadnjih nekoliko kilometara do groblja. Tamo se, na čestici broj 17 pomolio i održao govor za mrtve. Jesu li to ljudska prava kada mi želimo imenovati vladu, a dobijemo groblje puno mučenika? Tada je zapjevao zbor dječaka, neka se svaka kap njihove krvi pretvori u tulipan i neka raste zauvijek. Ustanite, ustanite, ustanite. Cijeni ljudi u Teheranu i u centrali u Lengriju nisu vjerovali da će ajatolah zavladati Iranom. Cija je pokušala surađivati s novim premijerom Šapurom Bahtijarom. Ponudili su mu suradnju protiv Iraka, starog iranskog neprijatelja. Pokazani su neki tajni podaci o irančkim namjerama. Ali agencija se kladila na krivog čovjeka. Deset dana nakon dolazka ajatolaha Homenija, Bahtijar se sklonio na sigurno, a onda i pobjegao iz zemlje. Homin je počeo učvršćivati svoju vlast. Cija i Sjedinjene države nisu vjerovale da će mu to uspjeti. Tim Wiener piše. Ideja da će se u kasnom 20. stoljeću vjera pokazati kao snažna politička sila bila je nevjerojatna. Malo ljudi u Ciji je vjerovalo da će taj stari klerik ugrabiti vlast i proglasiti Iran Islamskom Republikom. Nismo razumjeli tko je Homeini i kakvu potporu ima, rekao je admiral Turner, i što njegov pogled na svijet može značiti za Sjedinjene države. Život u Teheranu postao je sve teži za osoblje iz američkog velaposlanstva. Veliki dio osoblja je evakuiran. Početkom 1979. skupina iranskih marksista provalila joj veleposlanstvo. Sredbenici ajatolaha, koji su se žestoko borili protiv komunista, provalili su veleposlanstvo, izbacili komuniste i oslobodili diplomatsko osoblje. Langley je poslao ovu poruku u Teheran. Ne brinite se zbog drugog napada na veleposlanstvo. Jedina stvar koja može izazvati novi napad je dopuštenje šahu da uđe u Sjedinjene države, a u ovom gradu nema nikoga tako glupog da to dopusti. 21. listopada 1979. Sjedinjene američke države dopustile su šahu Rezi Pahlaviju ulazak u zemlju. On je bio bolestan, tražio je da ga prime liječenje. Zahtjev je odobren na pritisak starih šahovih saveznika. Predsjednik Carter bio je protiv toga. Tim Wiener piše... On može jednako dobro igrati tenis u akapulku kao što bi ga igrao u Kaliforniji. Što ćemo napraviti ako oni odluče oteti 20 naših marinaca i ubijati jednog po jednog svaki put kad izađe sunce? Hoćemo li onda zaratiti s Iranom? Carter je popustio i pristao je dopustiti šahu ulazak u Sjedine američke države. 4. studenog 1979. ajatola Homini odgovorio je na taj potez. Muhammed Hašem je s najprovjerenijim studentima, pripadnicima organizacije koja se nazivala Muslimanski studenti koji stijede imamo u liniju, pripremio napad. Cilj je bio zauzeti veleposlanstvo i uzeti američko diplomatsko i prateće osoblje za tavce. Ta je jezgra okupila druge pouzdane studente i pokazala im planove napada na američko veleposlanstvo. Studenti su podijeljeni u pet skupina. Svaka je za cilj imala jednu od zgrada unutar kompleksa veleposlanstva. Tog četvrtog studenog 1979. ti studenti provalići u veleposlanstvo i oteti američki diplomate. Govori vojni i obavješteni analitičar Fran Višnar. Dva su razloga. Prvi je politički, drugi je vojni. Kad je u pitanju politički razlog, amerikanci nisu očekivali razvoj događaja koji je uslijedio, odnosno, raspljet događaja u Iranu u sječnji veljači 1979. Odnosno, da će se onaj homeini kojeg su oni vrlo pocijenjivali, čak i pomnižavali i kroz svoja službena obavištajna izvješća, da će on jednostavno sjesti na avion Air france doći u Teheran i preuzeti vlast, da će ga dočekati 10 milijuna ljudi i da će stvar biti riješena. Znači, nisu od početka vjerovali da je riječ o autentičnoj nacionalnoj revoluciji, jer su uvijek gledali islam na prvom mjestu, a s druge strane bili su toliko obavištajno prisutni i CIA i američke vojne službe koje okuplja DIA, Defense Intelligence Agency, da je zapravo pogled bio prilično zamagljen. Nemojmo zaboraviti da je to vrijeme kada je na vlasti u bijeloj kući Jimmy Carter koji je prvi u svijetu, ali prvi jedini i zadnji izjavio da obavištene službe moraju djelovati moralno. A da isto tako Amerika više nikada ne smije poduzeti protiv neke zemlje intervenciju poput one u Vjetnamu. Nisu svi američki dužnosnici bili iznenađeni razvojem događaja u Iranu. u Teheranu William Sullivan zahtijevao je početkom 79. preokret u američkoj politici. Kada je vidio da je šah otišao na odmor shvatio je da njegov premijer, umjereni i prozapadni šapur baktier nema šanse opstati na tom mjestu i tražio je da State Department odmah stupio u kontakt s Ayatollahom homoinijom u tome ga je podržao general Robert Heiser koji je u Teheran došao kako bi nagovorio iranske visoke častnike da ostanu u zemlji ako šah ode iz Irana. Tajnik za obranu Brown podržava je generala i veleposlanika i predložio je da se stupi u kontakt s Komenijem. State department je odredio jednog višeg dužnosnika koji je znao Farsi za put u Pariz kako bi se sastao sa ajatolahom. U sitne sate 5. siječnja 1979. predsjednik Carter obustavio je misiju Pariz. On nije bio predsjednik za tadašnju krizu, jer je on kočio svrha, rekao je, dok su taoci u bijele kući, ja ne izlazim iz nje. Nigdje nije putovao, na Josip Josipu Brozu Titu je poslao svoju majku i odatle ga je iznio zapravo Ronald Reagan. Pobjedio ga je glatko na izborima, a glavni razlog za to je bila, bila ova katastrofalna operacija pokuša oslobađanja talaca. Znači, tu je bio od početka politički promašaj. Odnosno, vjerovalo se da ogromna vojska od 450.000 ljudi sa preko 200.000 časnika od kojih su većina školovani u Sjedinjim američkim državama. Zatim, veliki obavišteni aparat sa 100.000 ljudi, savak i ostale službe, bile tu i vojnih i slično. Čak ratno zrakoplosto imalo svoju uh, tajnu službu i policiju koja je hapsila i čuda radila. Oni su vjerovali da će Hominiju se uvijek suprostaviti jedna oporbena jezgra koja ne mora otvoreno podržavati šaha, ali koja neće prihvatiti jednu takvu islamizaciju, što se naravno nije, nije dogodilo. Opći nisu predvidjeli radikalizaciju cijelog života unutar Irana. Jedna od posljedica je upravo da su se usudili upasti na američki teritoriji veliki kompleks američke hrvatskog veleposlanstva i prateće zgrade i oteti oteti amerikanci od kojih su većina bili diplomati, službenici, profesionalni obavještajci, vojni zaslanici, vojni atašeji, kulturni atašeji i slično. 14. veljače 1979. skupina napadača otvorila je vatru iz strojnice na Marince koji su čuvali američko veleposlanstvo u Teheranu. Svrha okolnih zgrada počela je pucnjava i snajpera. Preko zidova koji su okruživali veleposlanstvo popali su se napadači i krenuli prema zgradama veleposlanstva. Veleposlanik Salivan je zapovjedio Marincima da odgovaraju na vatru samo ako je izravno ugrožen njihov životu. Bojao se da će nadmoćni napadači u znak odmazde pobiti sve u kompleksu veleposlanstva. Marinci su bacili suzavac i svi su se povlačili prema glavnoj zgradi. Obavještajci su krenuli uništavati dokumente i opremu, a veleposlanik je počeo pregovore s napadačima. Vojni ataš je nazvao broj koji mu je dao policijski general Teheranu i objasnio što se događa. Ubrzo je do veleposlanstva stigao odred naoružanih vojnika. Predvodio ih je i Brahim Jazdi, član Hominijevog revolucionarnog vijeća. Naoružane pridošlice brzo su savladale napadače na veleposlanstvo. Jazdi je nakon kratkotrajne borbe izjavio ovo presata šeu veleposlanstva. U revolucionarnim vremenima događaju se greške. Sada vladi nije moguće kontrolirati svaku skupinu u Iranu. Ali privremena vlada Irana nije htjela da se ovo dogodi. Pokušat ćemo vam osigurati zaštitu i sigurnost. Veleposlanstvo su napali iranski komunisti. Homeini i njegove pristaše nisu voljeli ljevičare. Ubici za vlast, komunistička partija Irana ili Tudeh teško će stradati od Homeinijevih pristaša. Život američkih diplomata u Teheranu nije bio lak, ali su bili na sigurnom. Uživali su kakvu takvu zaštitu vlasti. Sve će se to promijeniti kada je predsjednik Carter popustio pritisku snažnih lobista poput Henrya Kissingera, Davida Rockefellera i Johna mcclough i dopustio ulazak šahu u Sjedinjene države. Bio je to šamar za sve šahove protivnike. Odmah su se ispred veleposlanstva poslanstva u Teheranu počele održavati demonstracije. Demonstranti nisu pokušavali tada prijeći preko zida. Sve do drugog studenog. David Farber piš. Drugoga studenoga otprilike tuce islamističkih studenata održao je prvi veliki sastanak. Vođa skupine student građevine, znan kao Mohsen, otvorio je sastanak. Počeo je uobičajenim pozdravom islamskim revolucionarima u ime Boga. Onda je prešao na stvar. Time što su dopustili šah ulazak u zemlju, Sjedinjene države i Amerikanci započeli su novu urotu protiv revolucije. Ako ne djelujemo brzo, ako pokažemo slabosti, tada će supersila poput sad biti u stanju petljati se u unutarnje poslove bilo koje države na svijetu. Mi smo pod američkim palcem bili više od 50 godina. Sada se ukazala šansa da nešto napravimo o tom pitanju. Plan napada na veleposlanstvo bio je dijelo trojice studenta. Mohsena Ayrmadija, Sanati Šarifa i Habibulaha Bitarafa. Muhammed Hašemi je bio jedan od vođa koji su trebali provesti njihove planova u dijelo. Nisu to bili bilo kakvi studenti. Oni će činiti jezgru buduće obavještajne službe Islamske republike Iran. Iranci su točno znali koga traže u samom veleposlanstvu, jer su imali dokumentaciju. Dobro su je proučili onih nekoliko mjeseci vlasti i stoga toga je bilo jasno da polovica osoblja Američka koja poslanstva surađuje da su tajci profesionalni jer su surađivali sa Savakom i s ostalim šahovim tajnim i vojnim službama. Isto tako, krivo se je procinjivalo u početku odmah u Bijeloj kući da će se ti studenti, a to su bili svi dragovojci pripadnici Pazdara, Basija i slično iz kojih je kasnije nastala profesionalna Iranska Revolucionarna Garda koja danas ima cijeli korpus po uzoru, ustrojena čak po uzoru Amerikance sa svom ideologijom i drugačijom doktrinom i, i naoružanjem, da, kako, da će se brzo ispuhati i da će za mjesec dana Washington, pritisnuši Iran, zapljenivši i šahovu imovinu koju su oni tražili, a isto tako ono što je bilo razbacano suda po svijetu, a bila je legitimna državna imovina Irana, bez obzira koja je sada u Teheranu na vlasti, to je bila vrlo kratkovidna procjena, a ona vojna je zaista začuđenje. Odnosno, čudno je, čak i sa današnje perspektive, znači, kad hladno možemo promatrati te probleme, da su se Amerikanci usudili krenuti oslobađanje talaca sa prvo malobrojnim snagama, a na jedan jako, jako kompliciran način. Studenti koji su upali u veleposlanstvo objavili su komunike broj 1. Počeli su ga citiranjem poziva koji je trećeg studentog Homeini uputio studentima. U njemu je on tražio da se prošire napadi protiv Amerike i Izraela. Onda je u komunike upisalo. Mi, muslimanske studenti, sljedbenici ajatolaha Homeinija, okupirali smo ovo špijunsko veleposlanstvo u znak prosvjeda protiv spletaka imperijalista i cionista. Mi objavljujemo naš prosvjet svijetu. Prosvjet zbog toga što je Amerika odobrila azil kriminalnom šahu. Prosvjet protiv stvaranja zločudne atmosfere pristrane i monopolizirane propagande. I prosvjet zbog podržavanja inovačenja kontra-revolucionarnih agenata protiv Islamske republike Iran. Iran je nakon šahovog odlaska bio u kaosu. Islamska revolucija bacila je zemlju u de facto stanje građanskog rata. Ali nije bilo sumnje da ovoga puta studenti djeluju uz potporu Hominije. Sjedinjene države obratile su mu se pozivom da se taoci puste. Napad na veleposlanstvo predstavljaju je kršenje niza međunarodnih konvencija i međunarodnog prava. Hominije odbio bilo što učiniti. David Farber piše Studenti su nakon uzimanja talaca pozvali člana Homenijevog unutarnjeg kruga Musavija, kojega su prije akcije upoznali sa svojim planovima da im se pridruži. On je to učinio. To je učinio i Ajatolahov sin, koji je i čestitao studentima na akciji. Signal je bio jasan. Imam je odobrio akciju. Homenije kasnije je kasnije pojasnio svoj stav s riječima koje će postati sve poznatije Amerikancima. Veliki Sotona su Sjedinjene države. On čini puno vike i nereda. Danas se u tim veleposlanstvima kuju podzemne urote, uglavnom od strane velikog sotona Amerike. Premijer Irana, Mehdi Bazargan i ministra vanjskih poslova Ibrahim Yazid bili su protiv napada na veleposlanstvo. Yazid je bio onaj Homeinijev čovjek koji je u prvom napadu na veleposlanstvo otjerao napadače i zajamčio sigurnost američkim diplomatima. Pokušali su prisiliti studente da okončaju tu krizu. 48 sati nakon zauzimanja veleposlanstva, oni su bili ti koji su morali otići. Čak su optuženi za kovanje urote s Amerikancima. U tadašnjem glava se gubila i za manje stvari. Bijela kuća je pak nastavljala diplomatske pokušaje da se oslobode talci, ali je da nalog da se počne planirati vojno oslobađanje talaca. Jimmy Carter je u dnevnik, početkom studenog 79. napisao ove riječi. Gotovo je potpuno nemoguće napraviti nešto s tim ludim čovjekom. Ono što je ključno u tome, to je kriv naravno i Jimmy Carter, i njegovi savjetnici, i Zbignje Blježinski, koji su dozvolili, iako je ništa nije procurilo, ni Iranci bilo ko u svijetu nije saznao da se priprema takva operacija, jednostavno Carter je formirao jedno vijeće neku vrstu komiteta, i u tu akciju su ušli su praktički sve grane Oružanih snaga Sjedinjenih američkih država. Kasnije Izraelci nisu imali pojma da Amerikanci bilo šta pripremaju, ali su ih savjetovali ukoliko krenete, to morate napraviti sa istovrstnim snagama, iskopnene vojske ili ratne mornarice, sa opremom koja je provjerena i sa ljudima koji su spremni ostaviti svoj život u Teheranu. A do Teherana trebate skočiti odjednom, u jednom skoku, a ne u nekoliko skokova. Amerikanci se to upravo pripremali, jer ovaj nije želio, Jimmy Carter nije htio čuti da bude u oslobađanju talaca uključeno više od 150 ljudi, što je doista neozbiljno, jer Iran je onda već imao blizu 60 milijuna stanovnika, onaj ogromni teritorij, ali i to planiranje je bilo čudno. Danas je jasno, kad su progovorili mnogi, kad to više nije tajna, zašto se to dogodilo? Jednostavno, svako je želio svoj dio slave. Američka vojska ima spartanski način obuke i način života, ali to nije ona asketska Sparta, nego je to... To je, to je jedna potrošačka sparta. Spektakl mora postojati, mora neko biti tu slavan. Pa tako tu slavu čovjek koji je e, smatrao da će ga to doista proslaviti i da će ući povijest, pukovnik Charlie Charles, zapravo Beckwith, šef delta snaga, delta fossa, koji su tada trebala imati svoju promociju, koji su ustrojene kao britanski SAS, kao izraelske specijalne postrojbe i kao e, zapadno-njemačke, onda GSG-9. Nisu svi ljudi u Iranu odobravali režim koji je uvodio Ayatollah Khomeini. U Iranoj je bila jaka komunistička partija, znana je pod imenom Tudeh ili Partija masa Irana. Ona je surađivala s Hominijim i njegovim ljudima, ali je bila i tekako podozriva prema islamizaciji zemlje. Kasnije će Tudeh biti skoro uništen od režima. Dobar dio Iranaca htio je samo uništenje šahovog korumpiranog režima i njegovog sigurnosnog aparata. Nisu podržavali uvođenje fundamentalističkih mjera, koje su propisivala stroga pravila ponašanja i odjevanja. Hominijeve akcije na uništavanju zapadnjačkog utjecaja odbile su od novog režima mnoge obrazovane Irance. Hominije pak sve to znao i znao je da same represivne mjere neće dovesti do učušćenja njegovog režima. On je u napadu na veleposlanstvo vidio prigodu za učušćivanje nove vlasti. Svojim je tada najbližem suradniku, kasnije prvom predsjedniku Islamske republike Iran, Abul Hasanu Banisadru, Hominiji rekao ovo. Ova akcija donosi puno dobrobiti. Amerikanci ne žele da se Islamska republika ukorijeni. Mi zadržimo i završimo naš unutarnji posao, pa ih onda pustimo. To je ujedinilo naše ljude. Naši se protivnici ne osuđuju djelovati protiv nas. Bez teškoća možemo na glasanje staviti naš Islamski ustav i provesti parlamentarne i predsjedničke izbore. Kada završimo sve te poslove, onda možemo pustiti davce. Bani Sadr će 25. sječnja 1980. pobjediti na izborima sa 78,9% glasova. Hominji će ostati vrhovni vođa Irana. Bani Sadr neće dugo ostati na položaju predsjednika. Mora će bježati iz zemlje zbog sukoba s islamskim klericima. Uzimanje talaca poslužilo je Hominiju da pošalje još jednu poruku svijetu i Sjedinim američkim državama a u američkom veleposlanstvu studenti i obavještajna služba novog islamskog Irana našli su lijep plijen. U američkom veleposlanstvu je uhvaćeno 98 ukupno diplomata, pomoćnog osoblja i drugih radnika, koji su tada bili u tom ogromnom kompleksu. Kasnije, puštajući žene, puštajući pomoćne radnike, čak i neke marince koji su tamo služili vojni rok obavioći pomoćne poslove. Taj broj je sveden na 53 američka diplomata, ali su ih doista probrali. Probrali su ih zato, isto, jer su sefovi, tajni sefovi, ostali u američkom veliposlanstvu, u gluhoj sobi, u najsigurnijoj valda prostoriji na cijelom području Irana. Unutra je bilo sve. Amerikanci su uspjeli osobito CIA su uspjeli dio toga uništiti, ali su koristili stare aparate za rezanje. Nije se rezalo s jedne i s druge strane da se to samelje u male one konfete nego su ostali samo Ostali su rezanci koje su kasnije iranski studenti i dobrovoljci za godinu dana sastavili. Pa i oni izrezani dokumenti su bacili svjetlo što su Amerikanci obavišteno radili u Iranu od 1950. do 1979. godine. A to je bilo svega. Neke samo detalje koje su manje poznate i treba navisti. U sefovima sa koje su Iranci za pet minuta razvalili... Doveli su najbolje svoje bravare i e, ljude po zatorima koji su leželi zbog baš obijenja sefova, a mnogi od njih su imali iskustva i po svijetu, po zapadne Europi. Oni su to otvorili, unutra su bile stotine kilograma najtanijih dokumentata. Studenti su tvrdili da se stavcima postupa kao s gostima i da im ništa ne nedostaje. Tako nije bilo. Onima koji nisu htjeli suređivati, poput Majkla Metrinka, stavljene su lisice na ruke i tako su držani po par dana ili u njegovom slučaju čak čitavih dva tjedna. Tauci su držani tjednima u samicama, premlačivani su i hranjeni kruhom i vodom. Nekolicina talaca pokušala je samoubojstvo. Prijetilo im se da će im kuhati stopala ulju, da će im prerezati grkljan ili oteti njihovu djecu u Sjedinjenim državama i ubiti ih. 5. veljače 1980. stražari skriveni ispod skijaških maski odveli su 53 taoca u jednu prostoriju. Stavili im poveze na oči, svukli ih u donje rublje, pretražili i zapovjedili im da dignu ruke u zrak. Onda su stražari repetirali puške i podigli ih prema taocima. Kada su oni mislili da je došao trenutak kada će biti ubijeni, s vremena na vrijeme prijetilo im se pogubljenjem. Stražari su izbacili metak iz cijevi i rekli tacima da podignu hlače. Stražari su onda taocima rekli da je to bila samo šala. Za američku javnost talačka kriza bila je mučna. Iz dana u dan na ekranima su gledali taoce kako i s povezom preko očiju provode ispred demonstranata. Iz noći u noć tri glavne televizijske mreže objavljivale su izvještaje iz Teherana, razgovore s obiteljima talaca. U to je vrijeme nastala jedna od najpoznatijih informativnih emisija, Nightline. Sjedine američke države nalikovale su na patetičnog diva. Diplomacija nije uspjevala, Krenulo se u vojnu akciju oslobađanja, ali ona nije bila jednostavna. Iran je bio jako daleko. Velika iranska puština Dašt-e-Kavir gotovo je potpuno nenastanjeno. Uglavnom je tu nekada bilo more, pa ima nalaze se tu velika nalazišta soli. Ali Iranci to nikada nisu koristili. Vrlo rijetko za vojne vježbe i vrlo rijetko za svoje ratno zrakoplostvo. Čak i za vrijeme Šaha. Šah nije gradio aerodrome jer bi to bilo preskupo. Jer bilo sve predaleko od Teherana 300 do 450 km daljine bez ikakve infrastrukture zapravo neisplativo. jel on trošio novce na druge stvari za krupno naružanje i slično. I Amerikanci uopće nisu vodili računa da svaki dan u toj pustanji daštekavir puše vjetar Habub. A Habub je pješena luja koja se odjednom stvori, uzvitla kompletni pijesak, uzvetla onu sol, grumene, grumene soli i pogađate kad su u pitanju suvremeni zrakoplovi, transportni turboelesni avioni odnosno helikopteri, helikopterski rotori to sve odmah uvuku i izaberu uh, najgori mogući helikopter za to, a to je bio onaj Sikorski, Sikorski američki, iz, američka varijanta kao izraz, jer uh, onaj Poljak koji je došao, koji se naturalizirao u Americi i proizvodilo te uh, helikoptere, zvao se Šikorski, i svi Poljaci to izgovaraju Šikorski, ali dobro, Sikorski si isteljen. Znači, uh, helikopter koji se bazira na nosačima aviona, a uvježbavanja u nevadi u Pustinji, u rezoni suvršena s helikopterima koji su prilagođeni e, takvim uvjetima. Znači to je jedna stvar koja je nevjerojatna, da je na velika sila nije vodila o tome računa. Izraelci su u ranijih godina još kupili od Amerikanaca taj nesretni sistem i izgubili su preko sto svojih komanda sa u nekoliko nesreća. Upravo zbog e, e, rotora, a to je izvanredan helikopter sa najsuvremenijom tehnologijom u ono doba, ali vrlo osjetljiv. Vjetar i pjesak koji su prizemljeni američke zrakoplove i helikoptere kasnije će postati predmeti slavljenja. Ajatola Homenije nakon propala operacije oslobađanja talaca rekao ovo svojim sljedbenicim. Te čestice pjeska poslao je sam bog. One su imale poslanje, uništiti agresorske zrakoplove. Carter još nije shvatio s kakvim ljudima ima posla i s kakvom se školom mišljenja igra. Naši ljudi su ljudi krvi i naše škola škola džihada. Nisu samo vjetar, sol i pjesak osujetili pokušaj spašavanja talaca. Od osam helikoptera, koji može 50-60 ljudi ponijeti i svakakve opreme, odmah se pokvaraju njih pet. Zaista sa tri helikoptera nisi mogao u akciju. Međutim, iz Kajra i još ranije predviđeno su krenuli avioni koji su zaobišli u Saudijsku Arabiju, u Crveno more, preko Adena i Umana i oni su se trebali spustiti e, također u pustinju, na rubove pustinje, sastati se sa helikopterima. Znači, bila je Pustinska baza 1, Desert 1 i Desert 2. I sad pazite, ti C-130 Herkulesi i C-141 su iz svoje utroba izbacili, to je bilo isto čudno, vojne džipove, vojne kamione, s kojima su se komandosi trebali prevoziti do Tehrana. To je podatak možda za zavaravanje. Međutim, doista su i šest Mercedesa kao civili, delta snage prerušene u civile. I s druge strane računalo se da će ostati do kraja nezamijećeni. Doći će do predgađa Teherana i onda obaviti operaciju. Tamo su ih čekali tim Cije koji je bio potpuno prikriven i koji se izvukao. Uspio se izvući, imaju dovoljno vremena da ode. Ali svi oni koji su analizirali to operaciju iz raznih zemalja pitali su pa što niste na krov sletili on? možete, oni mogu puniti helikoptere sa tim transportnim avionima manjim, pa što niste odmah jedan skok napravili i gotovo i, i obavili posao jer znali ste koje su zgrade, zašto je trebao takav spektakl? Nisu baš sve institucije Sjedinjenih američkih država zakazale o oslobađanju talaca. Cija je uspjela iz Teherana izvući šestoricu diplomata koji su radili u zgradi izvan kompleksa veleposlanstva. Oni su se sklonili u zgradu kanadskog veleposlanstva. Cijin operativac Tony Mendez, koji se specijalizirao za krivotvorenje dokumenata i prerušavanje, organizirao je akciju spašavanja. Tim Miner u povijesti Cije piše. Kao pokriče za misiju u Iranu, Mendes je osnovao Studio 6, lažnu hollywoodsku producensku tvrtku. Unajmio je ured u Los Angelesu i objavio Variety i Hollywood Reporteru oglase preko cijele stranice, u kojima je najavljivao početak snimanja Arga, znanstveno fantastičnog filma koji se dijelomično trebao snimati u Iranu. Scenari za film i za operaciju uključivao je izradu dokumentata i maski za šest Amerikanaca. Naoružan lažnim publicitetom i mapom u koje su bili krivotvoreni dokumenti, on je s iranskim vlastima riješio problem ulaska u zemlju. Doletio je u Iran komercijalnim zrakoplomom iz Bona, prijavio se u teheranski sheraton. Osigurao rezervacije za u let iz Teherana u Cirih i odvezao se taksijem u kanadsko veleposlanstvo kako bi se susreo sa šestoricom Amerikanaca. Mendez je uz pomoć kanadskih diplomata izvukao šestoricu američkih diplomata iz Irana, ukrcao ih je na svi Swissera i s njima doletio Cirih. Kada su izašli iz iranskog zračnog prostora, Mendez je naručio koktel Vladimiri. Onaj drugi pokušaj oslobađanja talaca nije bio tako elegantan. Inutro su bili delta snage, rangeri zelene berete, cija dija, nijedno kongarismena doduše nisu pojeli U pustinji jedan gdje se desila ona nezgoda se pred Zoru događalo sljedeće već su otišli, oni su se sudarili transportni avion se sudario sa helikopterom poginule je osam američkih pilota i tri pripadnika ovih specijalnih snaga Zapravo jeftino su tu prošli u toj pomutnji, a koja je nastala zbog jednog drugog razloga, ne zato što se pokvarilo pet helikoptera, jer su Amerikanci odmah sa nosače avijona slali druge, pa je sve to kasnilo jako, jer operacija se zvala službeno Orlova kandža. Znači, treba jedan orao koji će svojim kandžama zgrabiti tauce. Da, ali to nije napravljeno. To zapravo nije niti planirano. Sovjeti su to napravili onda u Afganistanu, doslov se to, Orlova kanđa i osvoje praktički sve velike gradove na čelu s Kabulom u roku od nekoliko sati, tako je bilo. Trebalo je poslati pa Dobrance, trebalo je poslati dvije tisuće ljudi i naravno s iranske strane bi onda bilo pet šest tisuća mrtvih jer bi morali bombardirati, a Jimmy Carter to nije dozvolio, nego su oni sa spuštenim cijevima, njih 150-ak najviše su trebali osloboditi. E, i u toj pustinji gdje se desio sudar, da su oni doletili u ranu zoru, tu se spustili, još uzeli dodatno gorivo, dočekalo bi ih 8000 pazdarana, 8000 iranaca, jer je njihov zapovjednik, palo mu je na pamet dva dana prije, da bi baš bilo idealno tu taboriti, i probati, uvježbavati se u, u, u lošim pustijskim uvjetima, puše vjetar i slično, Simulirati neku operaciju. Oni su došli i za, za prepaštenje otkrili još goruće olupine američkog tra, velikog transportnog zrakoplova i jednog helikoptera. Naravno, svi helikopteri oprema su ostavljeni, oni ispravni, dignuti su u zrak, ali ostali su planovi. Kada jedan od zrakoplova C-130 sletio u pustinju 1, pripadnici postrebe Delta izašli su iz njega i prošetali se pustinju. Zapanjila ih je tekstura pjeska. Bio je poput dječijeg pudera. Na nekim mjestima noga je do gležnja upadala u njega. Propaleri su podigli priličnu količinu tog pjeska i Delta su pokušavale zaštititi svoje oči. I onda se dogodilo nešto što je konačno pokopalo misiju. Prema Deltama... Kretao se autobus. I ono što je zapravo opozvalo tu operaciju, na svu sreću, jer ona bi bila katastrofalna i kad su u pitanju ljudski, ljudski životi, bila je činjenica da nisu vodili računa o tome da su u tih, tih šest-sedam še, mjeseci Iran, Iranci, odnosno Hominijev režim, je osposobio autocestu cestu. Počeo je osposobljavati, graditi, i njom su vozili autocisterne, veliki cestovni tankeri, i autobusi prvi. I naravno, čim su komandosi sletili, naletili su prvo na jedan autobus sa 40 ljudi, koje naravno nisu ubili. Uglavnom su bili radnici koji su radili na naftnim bušotinama u, u radijusu od 400 km, Ali onda je došla jedna velika autocisterna. I bez ikakvog pitanja washingtona centrale, jedan od vojnika jednostavno digao u zrak autocisternu ovaj, i osvjetlio je cijeli kraj. A drugi naziv za operaciju, pazite, drugi naziv za operaciju, za ovaj helikopterski dio bio je evening light, večernje svjetlo. I doista je bilo večernje svjetlo. I oni su pušteni u roku od dva sata, došli su drugi kamioni, pokupili ih i oni su ujurili prema prvim mjesnim središtima da jave da američki marinci, ja su mislili da su marinci, u uniformama i u civilu su upustinji, doveli su ogromnu tehniku i počela invazija, invazija na Iran. Ali kako je režim taj bio tada vrlo labav, komunikacije loše, nije bilo ni satelitskih telefona prvih, imali su ih naravno Amerikanci, oni su saznali što se zapravo desilo i što se pripremilo, tek kad je ovih 8.000 pazdara nadošlo u ovu napuštenu, napuštenu bazu. Operacija Orlova kandža počela je 24. travnja 1980. godine. Prvi stupanj misije bio ispostavljanje uporišta Pustinja 1. Tamo je trebala biti uspostavljena privremena zračna luka, gdje bi sletjela tri borbena C-130 zrakoplova i tri transportna zrakoplova tog tipa. Oni su trebali dopremiti borbeni tim i šest galona goriva. Na pustinju jedan bis nosača zrakoplova Nimic, stacioniranog u Indijskom oceanu, trebalo doletjeti 8 transportnih helikoptera tipa RH-53D ili Sea Stallion. Oni su pak trebali borbeni tim dopremiti u blizinu Teherana. Tamo su se trebali sakriti helikopteri i tim i tek sljedeće noći trebalo je krenuti u oslobađanje talaca. Tim bi do talaca došao kamionima i osobnim vozilima, oslobodio ih i doveo do nogometnog stadiona u blizini mjesta gdje su držani talci. Tamo bi ih pokupili helikopteri i prebacili do zračne baze Manzarijeh gdje su prvo rangeri trebali zauzeti pistu na koju bi sletjeli transportni zrakoplovi tipa C-141. Tauci i njihovi oslovoditelji bi onda bili ukrcani u te zrakoplove i pod zaštitom lovačkih zrakoplova nosača zrakoplova izvedeni iz Irana. Ovakav je plan morao propasti. Nakon njegove propasti u Washington postoji objavljen članak u kojem je pisalo Jimmy Carter nije sposoban uprazvjeti zemljom u trenucima krize. Bio je to kraj njegovog predsjedništa. Talci će biti oslobođeni tek kada je Ronald Reagan položio predsjedničku prisegu, govori vojni obavještenjena vritičar Fran Višnar. Ronald Reagan je uglavnom podržavao kartera, ali kad je došao isti dan kad je održao govor, inauguracijski rekao je tko u buduće otme izlostavlja američke diplomate, bit će globalno bombardiran. Ja neću slati nekakve specijalce, nego ću tući izravno prijestolnicu i predsjedničku palaču. Reagan je održao riječ 1986. Je to napravio sa Gadafijem. Nakon one eksplozije u a, jednoj diskoteci gdje koju su posjećivali američki vojnici stacionirani u zapadnom Berlinu, a, on je to napravio. On je skoro ubio Gadafija. Jednu sekundu, dvije je falilo da ih Gadafija ne ubije bomba. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijes četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tek ščitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a u rediju i vodio Darješ Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja! Śce ranman, chone je